Чоловік приблизно одного з ними росту, але худший. Все-таки не збирався сваритися, примирливо вже стеколючо однією рукою. Другу він вперто тримав у кишені плаща. «Мужики, я вас прошу, но вона дійсно більше не буде. Ми заплатимо штраф, і більше ви її не побачите. Ну, хочеться вам кидати у воду цей мотлох. Шкода річки, штраф просто зараз все, ага». «Круті хлопці перезернулися! Стольник давай!» – сказав один. Вони так і стояли за два кроки від нього. Напевно, якась інтуїція стримувала цих молодиків від подальшого роздування скандалу. Продовжуючи тримати праву руку у кишені, чоловік простягнув їм гроші лівою. Той, що стояв ближче, хапнув їх, а другий промовив. «Значить так, мужик, ми тебе намалювали. Поняв? Не попадайся більше!» Обидва розвернулися і, сівши в машину, рвонули з місця. Дівчина стояла на тому самому місці і не знала, що робити далі. Усі емоції від пережитого були написані на її обличчі. Погляд блукав, а пухнасті вії все частіше кліпали. Здавалося, вона от-от розплачеться. Чоловік у плащі підійшов до валізи і, піднявши її за ручку, підвіз до неї. Перше, що кинулося їй у вічі, його серйозний погляд, густі брови і худорляве обличчя. «Ну ось, все обійшлося», – сказав він. «Якщо нам по дорозі, то я трохи вас проведу». «Дякую», – коротко сказала вона, опускаючи очі долу і беручись за ручку валізи. «Я допоможу вам», – сказав незнайомець і рушив уперед. Відпустивши ручку, вона мовчки пішла поруч. Це що, місцевий рекет? запитав незнайомець. У нього виявилося цікава мене реговорити, вимовляючи кожне слово, наче окремо. А ви хто? відповіла вона запитанням на запитання. Я, та я, чесно кажучи, просто стороння особа. А ви що, мене не пам'ятаєте? Вона мовчки похитала головою. «А кому ви годину тому тлумачили, що труси – це не куфайка?» На її обличчі з'явився вираз дивування. Вона виявилася якоюсь напрочуд сором'язливою і неконтактною особою, йшла поруч і мовчала. «Ти що, живеш з цього?» – запитав незнайомець. «Так. Треба розуміти, вони тебе звідти вигнали». Вона кивнула. «А що тепер робитимеш?» «Піду на інший ринок», – відповіла вона. «У вас тут що? Є ще ринки?» «Є ще два, правда, до них далеко добиратися? А ви що, не звідси?» «На щастя, ні», – сказав незнайомець. «Це не місто, а діра. Швидше б звідси забратися». «А що ви тут робите?» «Як вам сказати?» «Загалом пишу. Пишу книгу. Події відбуваються у місті на кшталт вашого». Ось я і приїхав, щоб краще виходило. І що виходить? – запитала вона. Та нічого не виходить. У готелі постійно гамір, побутові проблеми докучають. Словом, зосередитись не вдається. Ось так. А тебе як звати? Наталя. А вас? Мене? Борис, – сказав незнайомець. А по-батькові? Ну, я ще не такий старий, щоб ще й по-батькові. «Мені лише тридцять два, а тобі?» «Двадцять один». «Ого, а на вигляд дитина!» Його здивування звучало природно, і вона знову почервоніла. «Вибач, звичайно», – сказав незнайомець. «Я можу часом бокнути щось таке?» «Слухай, Наталю, а давай я запропоную тобі роботу?» «Мені потрібен свого роду прес-секретар, якщо можна так сказати. Га?» «Ну, не постійно, звичайно, а поки я тут. Тобі зараз немає що робити. Ти взагалі десь учисься, ні?» Вона похитала головою. «Ну, то давай. Скільки ти на трусах заробиш? Я тобі дам нормальну зарплатню. Приходиш до мене зранку і цілий день принеси-подай. Збігати в магазин, прибрати, відправити пошту, щось з'ясувати. Замучила ця рутина, немає коли працювати». З місяць передпочиниш від комерції, заодно місцевий рекет про тебе забуде. Він таки розговорив її. Наталя не знала свого батька, а після смерті матері, яка хворіла на серце, єдиним близьким її родичем залишився дядько. Та й він помер кілька днів тому. Власне, новий знайомий це знав, як і її адресу. Боже, жахливе місто, промовив він, похитавши головою. Ну, то, слухай, Наталю, то давай ми взагалі укладемо взаємовигідну угоду. Бери мене на квартиру. А щодо прес-секретаря, також усе залишається в силі. Я серйозно, мені буде набагато зручніше. Готель уже остогид. Сподіваюся, у тебе дві кімнати. Дівчина невпевнено кивнула головою. Прекрасно, я цілий день працюватиму, мене не займати. Приготуєш поїсти. «Та мені тебе сам Бог послав! Ну то як?» Вона виглядала зовсім спантеличеною і не знала, що відповісти, наче сніг на голову. Вона не схильна була думати, що хтось може робити для неї добро так просто, з доброго дива. І все-таки цей чоловік мимоволі викликав у неї симпатію як зовнішністю, так і манерами. Все-таки він врятував її. «А... справді!» – перебив її він – Стосовно такого всякого можеш не переживати. Повір, ти не на мій смак, та й зараз мені взагалі не до жінок. Алкоголю не вживаю, не палю, словом побачиш, зі мною ніяких проблем. То як?» Поруч була липова алея. Наталя зупинилася біля під'їзду. «Що тут? Ніби гадки нема, де вона живе?» – запитав той, кого тепер належало кликати Борисом. Вона кивнула. «Яка квартира?» Тридцять восьма, третій поверх. Ну що ж, буду увечері. Піду розберуся з готелем та позбираю речі. Сірий плащ зник за рогом сусіднього будинку. Розділ шостий. Квартирант. Вона прибирала швидко і натхненно. Забулася навіть та неприємна пригода, при згадці про яку на очі незмінно наверталися сльози. Зараз думки були зайняті зовсім іншим. Він не був схожий на тих, з ким досі доводилося мати справу, і з першого погляду викликав симпатію. Але дивне відчуття. Щоразу відклавши віник, дівчина сідала і задумувалася, чи не обернеться ця авантюра якоюсь новою халепою. Незнайомець у плащі, який назвався Борисом і мав звичку постійно тримати руки у кишенях, насправді виявився не надто спостережливим. Затерта степана червона куртка давно висіла в коридорі на вішолці, а її власниця, яка діловито та швидко снувала туди-сюди, тепер аж ніяк не виглядала повною. Її ноги, щоправда, від шиї не починалися, а проте були на місці і взуті у м'які домашні капці. Підшиті хутром виглядали доволі симпатично, не потребуючи для самотвердження високих модельних підборів. Тут, у тісному квартирному просторі, Звільнившись від велетенської сумки, познімавши з себе енну кількість спортивних штанів, маленька, чорнока господиня випромінювала якусь спокійну впевненість та енергію. Увімкнувши світло в коридорі, вона стояла перед дзеркалом, закріплюючи волосся ззаду у вузол, коли пролунав дзвінок. Впевненість її миттєво зникла. Пальці зарухалися швидше, але шпилька не заколювалася. Обличчя у дзеркалі відразу стало зосередженим, а губи щось промовили. Він стояв посеред майданчика. Спортивна сумка через плече, плащ з піднятим коміром застібнутий на всі гудзики, права рука в кишені. Спокійний погляд. Він все-таки прийшов. «Привіт!»